Зараз же відбувалося щось незрозуміле. Ніхто нічого не міг втропати. Те, що робив Сергій, не піддавалося поясненню. Він тупо бездарно захищався, намагаючись взагалі уникнути сутички. Найпершим здивувався його суперник, який чекав шаленого натиску від перших секунд тому й зайняв відверту оборону. Нічого не сталося. Сергій просто стояв на місці, і львів'янину довелося самому йти на нього і атакувати. Але і увімкнувши потужність, кремезний львів'яка нічого не зрозумів. Його суперник лише пручався, застосовуючи в основному фізичну силу. Напевно, тому перша ж підсічка принесла йому дорогоцінні бали, і все-таки він боявся. Боявся налягти на Сергія наповну, вважаючи, що такий пасивний початок, хитра тактика суперника, і розкрившись, Можна по-справжньому наразитися на насмерчю, а так, який він був упевнений, ось, ось, повинен розпочатися. А тим часом, завалившись на килим, вони продовжували борсатися. Сергій пручався відчайдушно, намагаючись якомога довше затягти в часі, Цю лежачу боротьбу Вбачаючи лише в ній Свій порятунок Оскільки ноги його Досі Залишалися Наче чужими Альвів'янин Нарешті взявся за нього серйоз. Спочатку Сергій ледве Уникав болювого прийому Зумівши таки Видерти у нього свою руку Але й лежачи Суперник був пруткішим, зумів миттєво скористатися його коротким запамроченням і перейшов на утримання. Сергію дивом вдалося вилізти з-під нього. Руки його затремтіли від напруги, легенням бракувало повітря. Євген же, стикулюючи руками, щось кричав зі свого місця. «У залі!» – стояв. Млявий свист Їх розвели. Боячись нової підсічки Сріз знову кілька разів Уник контакту Вийшовши за межі килима Йому зробили зауваження За пасивну боротьбу Потім ще одне Публіка розчаровано спостерігала Нічим не пояснюваний Безславний кінець одного із своїх улюбленців. Напевно, не один з тих, що сиділи на трибунах, подумав, що Червоний вирішив здати двобій або ж його примусили до цього. Обуренню публіки не було меж. А львів'янин нарешті наліг на суперника від душі. Здавалося, що лише тепер під кінець двобою він зрозумів, повірив, що Сергій не придурюється. Повіривши в близьку перемогу, Кремезний пішов в банк атакуючи надзвичайно жорстко та агресивно. І відразу ж вони знову завалилися на килим. Тепер перевага львів'янина ставала суттєвою, і ніщо вже не могло врятувати Сергія тим більше, що противник знову наліг на його руку. Щепивши пальці в замку, Сергій намагався не віддати руку, але той тиснув не тільки м'язами, а й усією вагою свого тіла. Рука львів'янина просувалася все далі під лікоть Сергія, утворюючи важіль, який нарешті повинен був зламати його захист. Пальці Сергія почали сунутися, замок розтискався, м'язи, здавалося, зараз розірвуться. Чиста поразка була справою кількох секунд. Бачачи, що врятувати руку не вдасться, Сергій відпустив її одночасно, відпихаючись ногами від килима і намагаючись якось викрутитися з-під цієї брили. Щось таки вдалося. Надто велике бажання заламати суперника зіграло з львів'янином лихий жарт. Докладаючи надто багато зусиль, він втратив рівновагу, коли Сергій віддав йому руку. Сергій вислизнув, з-під нього і вони закрутилися на килимі у божевільній круговерті. Побачивши таку раптову зміну, публіка навіть посхоплювалася з місць. Лише на якусь мить Львів'якка відчув розгубленість. Сергій вчепився в його руку мертвою хваткою, налягаючи всім тілом, як і його суперник, Якусь мить до того Той закрутився, наче дзига Намагаючись звільнитися Але Сергій встигав за ним Тепер уже не витримували м'язи Та замок його суперника Але й Сергій був виснажений Йому не відвоювати втрачені бали Пізно Він зробив ще один відчайдушний ривок і коли суперник доклав протидіюче зусилля, перескочив через нього, не відпускаючи її руки, перекинувся через голову, затягуючи за собою суперника і витискаючи ногами його голову та грудну клітку. Тепер він розривав його замок обома руками та ще й ногами на додачу. Львів'янин навіть захрип, від натуги Але нічого Зробити вже не міг Замок його пальців Розірвався І публіка Почула крик, що заглушив Несамовите Стукання долоні його вільної руки килим, Яким він оголошував Свою поразку Сергій мало що усвідомлював Коли хитаючись і, копаючи ротом повітря, стояв у своїй майже вивернутій червоній курці з піднятою догори рукою поруч з рефері. Львів'янин стояв по інший бік, скривившись і тримаючись за лікоть пошкодженої руки. Нарешті їх відпустили, і Сергій на уманя до краю Килима, проте зовсім не туди, де чекав його Євген. Він брів просто на отвір відчинених дверей.